Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, programma che inizia ora, eh, ore 20 del 7 marzo 2024 fino alle ore 21 e 30, ma andiamo subito con quella che è la sigla di questa trasmissione. so brano che abbiamo ascoltato era la sigla di apertura e di, eh, iniziale di questo programma che Azardins Magnetics che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dal studio di Radio Onde Furlane. Stiamo trasmettendo da Udine e eh, oggi giovedì eh, 7 marzo 2024 e ricordo che questa trasmissione viene con viene portata avanti grazie all'assemblea permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. Andiamo ora invece all'ascolto di questa band californiana, esattamente di Los Angeles, è una band che si è formata nel 2010 con comunque all'interno componenti degli storici Circle Jerks è band che si è formata alla fine degli anni 70, appunto in California, comunque loro sono i um, Off, questo è il loro album uscito l'anno eh 2 anni fa nel 2022 che si chiama Free LSD. E eh, ci ascoltiamo quindi questi Off. sta bene. Non pensavamo di confidare in giustizialismo della Cassazione, ma invece è andato che sostanzialmente cadono molti capi d'accusa, a parte resistenza e furto, con le persone sono state assolte, in generale eh, pene sotto i 3 anni e comunque vanno tutti in appello. Sono state accettate la cartadella, le misure alternative e quindi adesso ci sarà un nuovo processo d'appello che comunque prevederà di andare non sopra queste pene, queste pene qua, insomma. Quindi è tutto molto pro non ce lo aspettavamo di certo e quindi nessuno va in carcere ecco, questo in breve c'è un attimino di sollievo ovviamente non è finita quella partita si riparerà in appello eh, riguardo al processo però comunque per il momento nessuno va in carcere ed è una cosa importante prima della lotta, già questo sabato facciamo un cortè contro il G7 dell'intelligenza artificiale e qua a Trento, alle 15 in piazza Duomo ecco e eh, su questa buona notizia un, un saluto anche da parte mia a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Jardins Magnetix e eh, bene insomma questa vicenda del Brenner è un sospiro di sollievo per intanto e invece io volevo iniziare così stasera un po' parlando di videoconferenza e su questo eh, fronte invece meno bene e eh, domani ci saranno ben due udienze che riguardano due compagni che eh, prevedono l'utilizzo di questa così modalità, insomma, di partecipazione al processo, cioè la videoconferenza che ehm, è diventata sempre più così una prassi abituale nei confronti dei prigionieri eh, rivoluzionari che vengono considerati pericolosi ehm era andata in auge diciamo durante la gestione mh, della mh, sì della dell'epidemia da Covid eh però poi insomma la utilizzano prevalentemente adesso per appunto i prigionieri politici. Ehm dicevo due udienze, una a Trieste, un'udienza che riguarda il compagno Stecco e una a Massa e eh, che riguarda il compagno Luigi dell'operazione eh, sì, imputato per l'operazione scritta Schelera e quindi per eh, il quindicinale anarchico Besmotivni. Allora, ehm, parlo prima di massa una cosa grave è che eh, Luigi che insieme ad altri tre mh, compagni inquisiti per la stessa operazione repressiva si trova agli arresti domiciliari con tutte le restrizioni e appunto eh, è stata disposta e imposta dal giudice monocratico del tribunale di massa questa videoconferenza anche per lui e quindi Luigi sarà condotto dalla polizia penitenziaria fino al carcere di Bologna in una sala allestita appositamente per il collegamento e da lì ehm, ci sarà appunto il processo domani pomeriggio. Allora, questa i compagni di e eh, ci fanno ci segnalano insomma questa cosa e anche sottolineano alcuni aspetti, cioè il fatto intanto che sembra che sia la prima volta che eh, la videoconferenza viene imposta ad un imputato ai domiciliari. E e questo insomma è un fatto grave. E poi bisogna tenere conto anche del contesto processuale di questa operazione appunto scritta Scellera, cioè un contesto processuale in cui gli accusatori e una ne fanno 100 anni e 100 ne pensano per ottenere una rapida condanna e eh, con tutti insomma i mh, correlati tentativi di isolare gli imputati, di indebolire l'iniziativa in aula, di di attaccare la solidarietà e questo è direttamente collegato all'utilizzo appunto della videoconferenza. E mh, Allora, inoltre, il processo di di massa di domani, 8 marzo, è stato convocato attraverso lo strumento del giudizio immediato, che è una procedura, diciamo, eccezionale, non ordinaria, che ehm in base alle leggi dello Stato dovrebbe essere utilizzata solo in caso di certezza della della della colpa. E quindi è un uso improprio, diciamo, anche di questo ehm strumento del giudizio immediato e i compagni appunto ci fanno notare che le motivazioni sono sono tattiche, diciamo, tutto l'insieme di del della conduzione di questo processo, anche il, il frazionarlo, insomma, in vari in vari spezzoni, appunto per ehm non permettere ai compagni che sono i domiciliari di incontrarsi con gli altri coindagati nemmeno in, in occasione dell'udienza e e anche eh, cosa grave impedire che i quattro domiciliari ven venissero rilasciati per decorrenza dei termini. E insomma, per eh, non lasciare così nel silenzio questa situazione e per eh, mh, farsi sentire e dare solidarietà eh, a Luigi, ci sarà una presenza a massa al tribunale alle ore 15:00. E mh, quindi chi ha la possibilità, insomma, eh, appunto mh, a partecipare a questa a questo momento solidale. E invece da noi qua domani, sempre domani alle ore 11:00 però davanti al tribunale di Trieste ci sarà una presenza solidale con Stecco e anche qui contro la videoconferenza. Ricordiamo che Stecco è detenuto dal 20 ottobre, prima era a La Spezia, ora è a Sanremo e il lo scorso 19 gennaio c'è stata la prima udienza di per un processo qui che ha appunto qui a, a Trieste e eh, e eh, anche in quell'occasione non c'è stata la il, il sì, la la trasferta di di Stecco al in presenza, ma hanno applicato la questione della videoconferenza, abbiamo già parlato a questi microfoni, insomma, che c'è stato casino in aula che appunto mh, ci hanno sgomberato, diciamo, i carabinieri e per via di saluti e di queste cose qua e mh, Domani appunto ci sarà eh, l'udienza che è stata rinviata quella volta e chiaramente la giudice dopo aver eh, chiamato i carabinieri lo, la scorsa volta a sgomberare l'aula ha deciso per la il processo a porte chiuse <coughs> e e quindi mh, non ci non ci saremo dentro in tribunale però abbiamo pensato a questa presenza solidale fuori dal tribunale anche per eh, parlare con i passanti di quello che succede dentro i tribunali e, che, e di che cos'è appunto la videoconferenza oltre che per dare sostegno a Stecco. E quindi domani 8 marzo ora un, ore 11:00 davanti al tribunale di Trieste per questa presenza solidale. devi le strade, anche soltanto le strade, ce n'erano a migliaia, ma dimmelo come fate voi altri laggiù a sceglierne una, a scegliere una donna, una casa, una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare. Godermi ogni storia Cercato un po' su momento in che possa ballare con me Sbaglio di un'unicretta per riflettere Le schiope combattere Si suona un... Uh. Senti! a posto che non c'è! Ci sono momenti in cui vorrei solo sparire Mi scarico le carte puoi non aver fretta di tornare Volare in posti lontani Senza chiedermi cosa e perché Vi tutto quel che ho Tutto quel che resto Cerco un posto che c'è un posto dentro me Cerco il tempo e il momento in che possa star bene Star bene con me Vi gioco a tutto quel Se ho Sen sa rip Niente da partire Certo un posto Che non e sì, prima di cambiare argomento eh ripeto brevemente la notizia del dell'esito, diciamo, della cassazione del per il Bren, per il processo per il Brennero, perché mi fanno notare che non non si è sentito molto bene, insomma, alla telefonata, era una telefonata una telefonata un intervento da Radio Onda d'Urto, ma era un po' disturbato. Praticamente in sintesi e eh, c'è stata una riduzione delle pene praticamente per tutti, ci sono stati anche degli assolti, nessuno andrà in carcere e eh, soprattutto ci sarà un nuovo appello, quindi eh, insomma, ehm sì, eh, si rivedranno ulteriormente queste queste queste pene e e quindi ecco, una una buona notizia. saprò capita il volo quando passa poco prose invece no ci si capisce a sento, posso dire che ci sei, puoi dirmi come stai? Per queste serate a distanza, quadri noi non ci possiamo mai, sta alla fine poi saremo sempre solo noi, quelli che senza parole la radice del cuore, sì, que stau Intanto stiamo ascoltando in sottofondo e sentiremo ancora un brano, sicuramente questa è una band pugliese esattamente dall'area di Taranto. Loro sono i Sud Disorder, questo è il brano che stiamo ascoltando, sono appunto estrapolati dal loro album datato 2016, band che comunque si è formata poco più di una decina di anni fa, Sud Disorder. Anzi possiamo anche dirvi in anteprima che in questi mesi sta uscendo il loro nuovo album, anzi è uscito in CD, in versione CD ma eh, nelle prossime settimane pure in versione vinile. che te devi spiegarmi che vita questa dura società la la tua anima vola la gente il collettivo escuppazzo nello scunta a pagarlo col la vita ora hai pagato col la vita fabigetto fabigetto fabigetto e solo ammasso di cadaveri autobiasso e messo dei padroni dei padroni sì, avete solo il nostro odio solo il nostro odio solo il nostro odio oh. 15.31, bentornati in diretta ricominciamo con la cronaca è salito a 4 morti il bilancio del gravissimo incidente sul lavoro 4 dipendenti dell'azienda sono morti a causa delle inalazioni di acido solforico prove niente O chez O chez Ah non la pour le dieu la pour le dieu ça Ce semmo cu atmos ce cambine ne semo divigur. E po bocon de plimp Cam sem vane șim. So mai nu un revelațion suro poplerațiada Ce! la bossa, ma che viste tutta scena, fermarola ne pri, moscha penca pa che lu sce, assina tutta festa cola palorte del re, a me n'endegu bla caniu, pa sa sa bossa va a pensión, un fatto sperazione, no la c'as picà tu, su palule co si san marugà Attenzione! Un razzo di disperazione! Una razzo di spiegazione! Sommare un'emozione! Attenzione! La valsora, dalla direttiva! Di là! Mi saluto a tutte e tutti voi che ci ascoltate da anche da parte mia per questa sì, per questa Verdins Magnetix eh, di stasera. Ed io solo ehm veramente un breve introduzione a un lettura che ho fatto di Enrico Malattesta e semplicemente è un um, intervento su umanità nova risalente a 1922 dove si eh, mette, diciamo a fuoco questo discorso che tante volte un progetto rivoluzionario è fondamentale, no tante volte è sempre importante la progettualità di un cambiamento radicale, quindi la distruzione dell'esistente, però spesso nelle emotività, diciamo, nella nella così, nella nel anche nell'ansia di eh, con la rabbia, ecco, di di distruggere ciò che opprime ci si può confondere e non aver presente che eh, occorre portare anche una progettualità di una diciamo di un mondo eh per noi e per tutti, insomma, per tutti gli altri da eh, concretamente da costruire giorno per giorno, ecco, ehm anche proprio praticamente, ecco, come come procurarsi e come impiegare le, le cose per vivere ehm cosa fare e cosa insomma come avere l'atteggiamento cose di cui abbiamo parlato anche altre altre volte da questi microfoni del resto con eh, anche varie prospettive mille volte anzi e, e niente è un contributo appunto questo del buon ricomata a testa che tra pochi secondi ascolteremo Secondo alcuni noi vorremmo allearci coi partiti autoritari di governo per fare una rivoluzione pur che sia che nel caso concreto non essendo anarchica sarà governativa. Evidentemente si tratta di un'interpretazione delle nostre idee contraria a tutto quello che noi abbiamo mai detto o fatto, che è un povero espediente polemico degno solo di chi vuole ad ogni costo gettare la scissione nelle nostre file. Noi Abbiamo sempre ricercata l'alleanza di tutti quelli che vogliono fare la rivoluzione per poter abbattere la forza materiale del comune nemico, ma abbiamo sempre altamente proclamato che questa alleanza deve durare solo il tempo del fatto insurrezionale e che subito dopo o magari, se possibile e necessario, durante la stessa insurrezione cercheremmo di attuare le nostre idee opponendoci alla costituzione di qualsiasi governo, di qualsiasi centro autoritario e trascinando le masse alla presa di possesso immediata di tutti i mezzi di produzione e di tutta la ricchezza sociale e all'organizzazione diretta della nuova vita sociale conformemente al grado di sviluppo e alla volontà delle stesse masse nelle varie località. Purtroppo i partiti sovversivi e autoritari italiani hanno mostrato di non avere capacità e voglia di fare la rivoluzione e dureranno a non poter e non voler farla sino a quando saranno affetti dalle due parlamentaristica. Ma ciò non impedisce che noi, non potendo fare la rivoluzione da soli, dobbiamo spiare tutte le occasioni che potrebbero, magari contro la volontà dei capi, determinare un movimento insurrezionale. E d'altra parte, se anche vedessimo la possibilità di fare da soli una insurrezione vittoriosa, non dovremmo noi, poiché il nostro scopo non è fare un colpo di mano per impossessarci del potere, ma è quello di suscitare tutte le energie popolari a iniziare l'era della libera evoluzione. Non dovremmo noi fare appello a tutti i partiti sovversivi, a tutte le organizzazioni proletarie per cercare di trascinare nel movimento tutta la massa che sta divisa tra i vari partiti e le vane organizzazioni. Noi non vogliamo aspettare che le masse diventino anarchiche per far la rivoluzione. Tanto più che siamo convinti che esse non lo diventeranno mai se prima non si abbattono violentemente le istituzioni che le tengono in schiavitù e siccome noi abbiamo bisogno del concorso delle masse sia per costituire una forza materiale sufficiente sia per raggiungere il nostro scopo specifico di cambiamento radicale dell'organismo sociale per opera diretta delle masse noi dobbiamo accostarci ad esse prenderle come sono e come parti di esse spingerle il più avanti che sia possibile questo si intende se vogliamo davvero lavorare per l'attuazione pratica dei nostri ideali e non già contentarci di predicare al deserto per la semplice soddisfazione del nostro orgoglio intellettuale walls, before we do old England must pay us what she owes so arouse you sons of freedom And the world seems upside down They scorn the poor man as a thief In country and in town ci si accusa di maniera ricostruttoria. Si dice che parlare di indomani della rivoluzione, come facciamo noi, è una frase che non significa nulla, perché la rivoluzione è un profondo cambiamento di tutta la vita sociale che è già cominciata e che durerà secoli e secoli. Tutto questo è un semplice equivoco di parole. Se si piglia la rivoluzione in questo senso, essa è sinonimo di progresso, sinonimo di vita storica che attraverso mille vicende metterà a capo se i nostri desideri si realizzano al trionfo totale dell'anarchia in tutto quanto il mondo ma quando noi parliamo di rivoluzione quando di rivoluzione parla il popolo come quando si parla di rivoluzione nella storia si intende semplicemente insurrezione vittoriosa le insurrezioni saranno necessarie fino a che Vi saranno dei poteri che con la forza materiale costringeranno le masse all'obbedienza. Ed è probabile, purtroppo, che di insurrezioni se ne dovranno far parecchie prima che si sia conquistato quel minimo di condizioni indispensabili perché sia possibile l'evoluzione libera e pacifica e l'umanità possa camminare senza lotte cruenti e inutili sofferenze verso i suoi alti destini. Dobbiamo occuparci della prossima insurrezione, che come ogni insurrezione non potrà durare che un breve tempo, prepararci a quello che dobbiamo fare mentre essa dura e nel suo immediato indomani per trarne il massimo profitto possibile in favore dei nostri ideali. Poiché non possiamo e non vogliamo imporre le nostre idee a nessuno e in fin dei conti se la gente crede necessario un governo, noi non possiamo impedire le nostre idee a nessuno che se lo faccia e se lo goda, noi dobbiamo reclamare per noi e per coloro che riusciremo a attirare nella nostra orbita il diritto ai mezzi di lavoro e la piena libertà di non riconoscere il governo costituito. E questa libertà siamo disposti a difendere potendo anche con le armi. Da se non riconosciamo il governo, bisogna pure che troviamo modo di vivere per liberi accordi, senza governo non che un modo per mantenere le necessarie relazioni economiche con le masse che a un governo sono sottoposte. Noi abbiamo sempre reclamata la libertà di propaganda e di sperimentazione. Che cosa sperimenteremmo se non avessimo qualche idea concreta da mettere in pratica? Noi fidiamo per la propagazione delle nostre idee, in periodo insurrezionale e post-insurrezionale, sull'efficacia dell'esempio. Ma quali esempi potremmo dare se non sapessimo che cosa fare? Se non riusciamo a vivere meglio degli altri, come potremo sperare che le masse accettino i nostri metodi? Se un governo intelligente, conoscendo la nostra incompetenza, le nostre impreparazioni, ci facesse il tiro birbone di lasciarci per un momento la libertà che noi reclamiamo, che figura faremmo? se non sapessimo come organizzare una vita sociale rispondente ai nostri ideali. La nostra missione di anarchici, secondo alcuni, sarebbe solo quella di distruggere, ma mentre distruggiamo dobbiamo pur vivere, cioè consumare. Vorremmo noi che gli altri lavorassero e producesse per provvedere ai nostri bisogni, mentre noi ci dedichiamo all'opera geniale degli distruggere. E poi distruggere che cosa? Una volta distrutta la forza brutale che ci opprime, non si distrugge più se non quello che si sostituisce con qualche cosa di meglio. Non vi sono generazioni che distruggono e generazioni che edificano. La vita è un tutto inscindibile e la distruzione e la creazione sono atti contemporanei e sono soltanto periodi in cui si crea e si distrugge rapidamente e altri in cui si crea e si distrugge meno rapidamente ricordo un certo dialogo si parlava del problema dell'alimentazione in tempo di rivoluzione Ricordo un certo dialogo. Si parlava del problema dell'alimentazione in tempo di rivoluzione. Il mio contraddittore sosteneva che la cosa non lo preoccupava. Io egli diceva: "Sappro ben prendere il pane dove si trova". E ma e gli altri e tu stesso anche supposto che tu abbia forza sufficiente, non potresti prendere quello che non c'è. Vedi dunque la necessità per te stesso e per la salvezza della rivoluzione che si cerchino i mezzi di assicurare a tutti il necessario per la vita. Oh! Questo non è cosa che mi riguarda. A questo devono pensare i, i dirigenti. Io mi misi le mani nei capelli e mi domandai come è possibile dirsi anarchico, affermare che non si vuole governo e poi rimettersi tranquillamente ai dirigenti per la soluzione teorica e pratica dei più urgenti problemi. Ed è proprio così chi non vuole preoccuparsi di cose pratiche e crede che tutto si riduca a distruggere deve poi necessariamente finire col sottomettersi a quello che fanno gli altri e questo lo chiamano anarchismo puro Stiamo ascoltando i Dead Ideas eh, dal loro album anche se è un EP 12 pollici Rejection è una band della Serbia che era esistita negli anni 90 tant'è che questa uscita è datata 1995 Dead Ideas punto ricollegandomi a alle parole appunto del Buon Malatesta che eh, così mh, dava importanza a al cibo, cioè a come procurarsi, produrre il cibo anche durante l'insurrezione o nel post insurrezione da subito senza delegare appunto a mh, così presunti dirigenti, ma anche senza e ehm, come dire rimandare la questione e appunto dicevo prendo spunto da questo per un per parlare ritornare a parlare di di Palestina e di pratiche di resistenza mm, appunto una delle pratiche di resistenza ne abbiamo anche di questo ho già parlato ma e eh, vale la pena di retornarci è quella di che è legata al mm, per cacciamento di cibo, al produrre cibo in secondo canali alternativi, diciamo, rispetto a a quelli previsti dal dal colonialismo di insediamento dello Stato di Israele. E le donne hanno un ruolo importante in questo sia nella così mantenimento e e diffusione della conoscenza di queste di queste erbe, sia anche nella nella pratica, insomma, del De, de raccoglierle, ma comunque non solo le donne, anche anche gli uomini. Allora parliamo di questo ehm eh, così perché eh, è uscito nel 2022 un documentario Foragers che è un, eh, un che significa raccoglitori appunto in inglese e eh, un documentario di una eh, giovane mm, cineasta palestinese che si chiama Yumna Mahana e la quale vabbè ha studiato negli Stati Uniti, ha, ha girato diverse quindi è una palestinese della diaspora, ha girato diverse diverse zone, ma insomma poi però è è ritornata in Palestina e e ha eh, si è prodotta da sola questo questo documentario. Questo documentario parla praticamente da un lato di queste pratiche di resistenza che consistono nel raccogliere le erbe selvatiche Nello specifico si parla dello zattar, che è il timo e della cub selvatico, che è una specie di cardo selvatico. Ma dall'altro lato ci parla anche di queste pratiche di ehm, proibizioni ehm messe in atto dallo Stato di Israele, appunto, il quale proibisce agli indigeni eh, palestinesi di raccogliere queste erbe selvatiche in determinate zone che sono sotto occupazione dal 48 e quindi in questa maniera diciamo snaturano, no? Gli occupanti snaturano la la relazione che gli auto gli autoctoni hanno con la natura, con il loro territorio naturale. Allora, eh, questo beh, questo ci parla di questo documentario e Pina Fioretti che è una non so, insomma, una credo un'attivista per la Palestina e che ha appunto presentato a Venezia da poco questo questo documentario e lei dice che eh, questo documentario è importante non solo perché racconta, insomma, questa dimensione antropologica, diciamo, del dell'essere raccoglitore di erbe selvatiche, ma anche perché attraverso questa pratica e descrive e denunce alle pratiche di razzismo e apartheid condotte dalle autorità israeliane e e parla di queste zone appunto occupate dal 48 in cui cioè vigono questi divieti. Allora e le riprese, vado a leggere dell'articolo, hanno interessato zone specifiche della Galilea e non solo con una storia ben definita. La regista si sofferma sulla bellezza della natura di questi luoghi, sul lago di Tiberiade, sulle alture del Golan, sulle colline della Galilea e i suoi villaggi, alcuni definitivamente cancellati e su quelli che circondavano Gerusalemme. Nei titoli di coda leggiamo nomi come Shufafat, Suba, Kaditta e altri. E qui eh, la la redattrice dell'articolo spiega un po', no, perché tutti questi questi luoghi Possono essere significativi per l'ambiente naturale, diciamo per le caratteristiche dell'ambiente naturale, sono significativi perché sono luoghi in cui la resistenza e la rivolta contro l'occupante non si è mai spenta. Shuafat ha circa 5 km da Gerusalemme, sorge sull'antico villaggio cananeo di Tell al-Ful ed era già abitato 2 secoli prima di Cristo citato come villaggio palestinese in molti testi storici è interessante ricordare che gli abitanti palestinesi di Shu'afat hanno sempre portato avanti una determinata lotta di resistenza. Nel 1921 21, i turchi abbandonarono nel villaggio munizioni e armamenti in seguito alla sconfitta subita durante la Prima guerra mondiale. I palestinesi di Shu'afat utilizzarono quelle armi per combattere prima contro gli inglesi che intanto si erano insediati in Palestina attraverso il mandato delle Nazioni Unite e successivamente contro i sionisti. Nel 1967 il villaggio è stato occupato da Israele e oggi la sua area costituisce l'unico campo profughi interno a Gerusalemme. E eh, anche questo non è di scarso interesse, nel 2022 le autorità di occupazione hanno presentato un piano per trasformare alcune aree di Shu'afat in discarica, quindi con una eh, intento, diciamo, di spreggio e di distruzione veramente devastante. Ma andiamo avanti con queste località, Suba si trovava a 10 km a ovest di Gerusalemme, sulla strada che conduce a Giaffa. I crociati ricostruirono il castello di Belmont, di cui restano ancora tracce delle mura perimetrali. Nel 48 il villaggio palestinese fu distrutto e gli abitanti espulsi. Oggi sulle sue rovine sorge l'insediamento ebraico di Zova. Akbara è un villaggio che originariamente faceva parte del distretto di Safad, che comprendeva circa 90 villaggi. Nel maggio 48 fu attaccato dalle forze sioniste che puntavano a conquistare Safad. Kaditta il nome forse deriva dal siriaco Kadisha, che significa santo, si trovava nel distretto della città di Safad, era un villaggio di contadini dediti alla coltivazione di fichi, melograni e frutteti, praticavano anche l'apicoltura. Fu occupato nel 48 e del villaggio restano solo poche tombe del cimitero musulmano. A Rabba, villaggio occupato il 15 maggio del 48, si trova nella bassa Galilea ed ha un alto tasso di istruzione. Un villaggio con una forte tradizione di resistenza. Nel 1976, il, nel villaggio di Araba, si tenne la prima manifestazione della Giornata della Terra, durante la quale fu ucciso il giovane Khairi Assin. La manifestazione era stata indetta in risposta alla decisione delle autorità eh, dell'autorità occupante israeliana di confiscare ulteriori ettari di terra palestinese tra la Galilea e il Negev. La sera prima, il 29 marzo, Israele aveva imposto il coprifuoco nei villaggi di Araba, Saqnin, Deir Hanna, minacciando di aprire il fuoco su chi avesse violato le restrizioni. All'indomani si registrarono manifestazioni anche in Cisgiordania e a Gaza, mentre tra Araba e Saqnin furono uccisi 6 giovani palestinesi, tra i 15 e i 23 anni. Da quell'anno, il 30 marzo i palestinesi celebrano la giornata della terra. Ecco quindi questa, diciamo, è un po' il contesto in cui eh, si snoda il il racconto di questo documentario Foragers, la vicenda dei raccoglitori di timo e di acobe, quindi questo cardo selvatico che praticano appunto una forma di resistenza <coughs> che grazie a questo documentario ci è dato conoscere. Speriamo tra l'altro di riuscire a a portare, insomma, penso che non sia impossibile portare questo documentario anche qui da noi. E vabbè, poi l'articolo continua, insomma, raccontando anche un po' come queste piante vengono mh, citate anche così celebrate, diciamo, nella letteratura palestinese, nella nella poesia palestinese e si parla di questa poetessa Fadwa Toukan, eh, una poetessa che nasce nel 1917, era di Nablus e mh, che parlando della sua data di nascita che non non conosce esattamente, dice che sua madre le aveva raccontato che era nata nel periodo in cui si raccoglie e si cucina a cub. Questo appunto è cardo selvatico, cioè tra la fine di febbraio e l'inizio di aprile, tra la fine dell'inverno, quindi e l'inizio della primavera. Ehm appunto, allora a Cuba e timo sono piante che nascono spontanee e quindi esattar sono piante che nascono spontanee nella zona della Galilea. Qui nel 1977 Israele ha imposto il divieto di raccogliere queste piante, ma perché, no? Si chiede ci si chiede eh ha imposto questo questo divieto. I tentativi di eliminare l'uomo cancellando la sua identità, impossessandosi della sua terra, spostandolo con la forza, cambia, cambiando il suo stile di vita Sono considerati una pietra angolare nella storia dei movimenti coloniali di insediamento. Il sionismo in quanto movimento coloniale di insediamento ha sempre cercato di imporre il controllo sulla vita palestinese in tutte le sue forme, con l'obiettivo di cancellarla e rimuoverla. Ha anche cercato di sfruttare la natura a proprio vantaggio e di farla sembrare più europea. Quindi, il colonialismo di insediamento impone nuove dinamiche di rapporti anche tra natura e cibo. In, in questo documentario, Imana Mahan ci fa seguire la pratica della raccolta affidandola ad Aziza e Adel che nella vita sono i suoi genitori e poi ad altri personaggi, insomma. E questi raccoglitori diventano testimoni delle leggi proibitive e punitive dei tribunali amministrativi israeliani nei confronti dei palestinesi. E in questa maniera fanno crollare, se ce ne fosse bisogno, il mito di Israele democratico con i suoi cittadini arabi e la regista si spinge anche oltre fino a smascherare il furto dell'identità e delle tradizioni contadine gastronomiche palestinesi da parte israeliana per scopi di lucro perché se da un lato israelé Israele vieta la raccolta di queste erbe spontanee dall'altro lato ha impiantato il business delle serre e coltiva proprio queste erbe dentro le serre e dentro le serre lavorano i braccianti palestinesi e questo e queste tra l'altro queste proibizioni imposte dalle autorità israeliane e eh, si appellano a leggi eh, per la protezione della natura in Israele, quindi il mondo rovesciato. E c'è questa società per la protezione della natura in Israele che è un'organizzazione fondata nel 53 e che addirittura si dice che si si autodefinisce così, lavora per preservare piante, animali e ambienti naturali che rappresentano la biodiversità. Questa organizzazione promuove percorsi di ecoturismo che rappresentano un'operazione di greenwashing, una strategia del sionismo di insediamento consolidatasi ben prima della creazione dello Stato di Israele. E di fatti qua eh, ci fa un po' di storia la redattrice dicendo che appunto il greenwashing sionista risale almeno all'inizio del 900 e quando al V Congresso sionista a Basilea fu fondato il Karen, Kayemet le Israel, che sarebbe la più antica organizzazione ecologica del mondo, nata per far fiorire il deserto, che però non è una bella cosa perché il rinverdire la terra senza popolo. E la terra senza popolo per gli sionisti era appunto la Palestina. E infatti, cosa anche questa bruttissima e inquietante sulle rovine e le ceneri di villaggi palestinesi cancellati dalla Nakba nel 48, sono state piantate circa 86 foreste. Anche Mahmud Darwish racconta di di del villaggio di di suo padre e che lui cerca insomma di di mh, cerca di ritornare e di ricostruire un po' la la struttura del villaggio di suo padre e invece eh, ci trova appunto un bosco, diciamo, una foresta e e soprattutto il, un colono che mh, diciamo nega assolutamente che lì ci fosse stato mai null'altro che che la foresta, insomma, quindi mh, Sì, la foresta non come come posso dire, segno di una vitalità della natura della natura, ma come forma di proprio annientamento, insomma, in questo caso, no? Di di annientamento, appunto, di quello che si sì, del, dell'ambiente eh dei palestinesi. E allora questa benedetta Karen Kayemet la Israel e esiste Pittora KKL e ehm, collabora anche con realtà ambientaliste italiane e si è presentata nel 2005 eh, 15 scusate all'Expo di Milano era presente proprio veniva presentata all'Expo come realtà sionista dedicata allo sviluppo sostenibile capace di realizzare progetti per la pace e per la coabitazione con i propri vicini. Quindi insomma una roba veramente terribile, insomma. E che purtroppo caratterizza un, un tipo di propaganda e di e di azione, insomma, che caratterizza eh, lo stato sionista d'Israele. E ecco, insomma così, questo mi sembrava un un articolo sì, interessante anche proprio per questa dimensione mh, perché preserva dal da un certo punto di vista preserva anche eh, la bellezza, diciamo, no, di di della conoscenza che queste persone palestinesi hanno della mh, conoscenza della loro terra e delle pratiche così e profonde, diciamo, che caratterizzano il legame con la terra e, e dall'altro lato anche però non fa sconti, diciamo, nel dire nel descrivere che cosa che cosa implica la la disumanizzazione, ma proprio l'andare contro la vita da tutti i punti di vista, appunto della del dell'occupazione israeliana in terra di in terra palestinese fire up the show but i'm not going to lock that cyber on the old one quelli che ora sono in onda e che stiamo ascoltando in sottofondo sono i brasiliani Rattos de Porão da questo loro album Descans Empar che è datato 1986 e ufficialmente praticamente cioè è il loro secondo album diciamo eh, pubblicato singolarmente proprio da questa band che era c'è nata all'inizio degli anni 80 Rattus De Porao e eh, Ratus de Porao allora. Ehm torniamo qui con la voce in diretta per ancora un uh, intervento eh uh, su una questione che ci cui teniamo ne hanno parlato in questi giorni, continuano a parlarne a livello mainstream in uh, TV, soliti minestroni e le commenti opinionisti vari ogni volta che si aprile scorso sulle cariche che ci sono state sugli studenti a Pisa recentemente no no no no no no eh, sui poveri studenti no, non su si fan le cariche invece no eh, la questione degli anarchici a Torino tutto un altro paio di maniche oh ogni ogni punto esponente che si si vede, si sente parte da quell'episodio è successo qualche o l'altra la scorsa settimana all'inizio dell'altra settimana un compagno è stato tra insomma con un pretesto l'hanno portato in eh, sì, l'hanno arrestato cioè no, hanno identificato l'hanno portato per accertamenti in sì, nel commissariato in commissariato commissaria hanno capito che era che era aveva documenti scaduti e la per prima di portarlo al CPR hanno ehm trattenuto in azienda sanitaria e lì lui è riuscito a mettersi in comunicazione con eh, i suoi compagni di siti sì, di, eh, di territorio e scaturita una protesta, una sì, energica, diciamo Ecco, eh, per bloccare il eh, trasferimento del compagno al CPR e eh, purtroppo sì, è stato fatto anche un insomma, piccola manifestazione improvvisata lì eh, nel nel nel quartiere di Torino, appunto dove è successo il fatto. Cinque denunce è eh, esito va bene il giorno dopo sulla stampa, sul Corriere, una serie di articoli in inqualificabili di andare a per fuori solite cose morbose di dove chi era, questo qua, dove viveva, cosa faceva, chi sono le cinque denunciate, boh. Non ci interessa, la tutto per dire Eh, hanno sempre tempo, parole da sprecare, opinioni da di da da da, da esporre, non hanno mai eh, si dimenticano sempre di esporre un minimo di fatti, no? Quindi cerchiamo il nostro piccolo di rimediare. I compagni hanno fatto subito un del sì, del compagni torinesi hanno fatto subito un comunicato che così riassumo eh resistere alla macchina delle espulsioni sui fatti alla questura di Torino. Non partiremo dalle botte, dal fatto che ci hanno strappato via un compagno, dal fatto che nei CPR torturano e dai CPR deportano. Non partiremo da questo perché non sarebbe il discorso di Jamal. Pertanto non è e non sarà il nostro. Ecco, un anno fa il corso CPR di Torino, corso Brunelleschi bruciava grazie al fuoco dei di una rivolta e e dando il coraggio a chi fuori coglieva coglieva quel momento di rivolta per immaginare anche una solidarietà che riuscisse ad essere efficace, concreta, palpabile superare quel tempo e quel luogo, e rimanere solida nelle sue prospettive di lotta contro la detenzione amministrativa e con contro non avere il non avere le carte in regola, appunto, finire prigionieri per questo motivo. Jamal è un pezzo di questa storia, il segno profondo che il rapporto tra un dentro e un fuori è stato ospicale e possibile reale, non solo desiderabile, ma realizzabile. E ehm creare alleanze di lotta con chi subisce l'oppressione di classe e lungo la linea del colore è il nostro punto, il nostro orizzonte e la nostra strada. Ecco, questa strada con noi eh, l'ha percorsa anche Jamal, il nostro compagno, il nostro amico, è eh, attentato appunto insieme abbiamo tentato di inceppare il suo trasferimento in un CPR dove per 18 mesi già male può essere sotto posta a detenzione e violenza, può essere torturato per poi un giorno arrivare alla deportazione. La macchina delle deportazioni e la detenzione amministrativa si compone di tanti piccoli pezzi. Dalle perizie medico legali delle aziende sanitarie alle imprese che costruiscono e gestiscono o oppure costruiscono oppure gestiscono eh, i centri di detenzione dai rastrellamenti degli sbiri durante le rettate ai voli charter che realizzano le, realizzano le deportazioni. Ognuno di questi tasselli è più vulnerabile di quanto non sembri nel suo insieme, il Moloch delle de, della detenzione amministrativa. La sorpresa, la difficoltà degli sbiri nel dover gestire lo slancio di solidarietà di fronte a, alla questura, nessuna conferma, cioè loro pensavano, come al solito, di di prendere questo questo compagno, buttarlo nella volante, andare indisturbati e fare le loro robe, andare in ufficio, invece han trovato pochi, insomma, la Cina era tramite Tan Thompson, sono arrivate qualche decina, ecco, di di di compagni per essere una metropoli, ecco, Torino, con una presenza consistente, con un'occupazione, eccetera, eccetera, boh non qua funzionato la cosa e e si sono trovati in contropiede, ecco. Il copione dei media, la copertura mediatica della caduta ha seguito un copione rodato. Allora, dall'ufficio stampa da questura parte il appunto il il report, cioè come dire anche la la Sì, l'ufficio propaganda della questura, non so ormai, eh, viene inoltrata e pari pari, papale papale, ripubblicata da agenzie di stampa, giornali ovunque, senza minima rielaborazione, verifica, eh, controllo delle fonti, e niente, in questi in questi casi qua eh, è vangelo oro colato, no? Così gli aggressori diventano aggrediti. Professionisti della violenza passano per vittime, spariscono pugni in testa, manganellate, minacce, insulti. Nelle veline sparisce la radice della violenza. Ehm unica vera notizia è stata la necessità da parte della polizia di spiegare questa violenza per portare uno straniero nel CIPR di Milano, un posto destinat eh, sì, disumanizzante nella cioè così parlando invece in termini di realtà disumanizzante al punto da che la scandalo per la gestione del personale recluse. Se in questi giorni la brutalità è balzata agli onori per alcuni casi di violenze, la storia di ieri può aggiungere allora di ieri si intende questa storia del di Jamal può aggiungere un prezioso tassello alla comprensione dei meccanismi che reggono e reggono le iniquità sociali, i poliziotti non picchiano solo i cortei, non colpiscono solo gli avversari di questo o quel governo, i poliziotti pestano tutti i giorni per garantire a suon di botte che la società dello sfruttamento rimanga tale. Boh, e poi lanciava il presidio che si terrà eh, a Milano, al Cipiere Viacorelli, a Milano, 10 marzo che sarebbe questa domenica ore 15 a Jamal è e la sua libertà, chi si ribelle si rivolta non insomma non dimentichiamo anche di ricordare, cioè di così. Abbiamo avuto occasione di ascoltare anche una diretta venerdì pomeriggio Radio Blackout che comunque si sono già eh, sentiti telefonicamente con Jamal che eh, è in insomma ha preso ecco ha fatto messo in piedi dei legami ci sono anche già altri i eh, suoi coincellini chiamiamo insomma che hanno sollevato loro questioni e ecco non finirà così verrà fuori ben insomma crediamo che Ci sarà occasione di riparlare ancora del di quello che succede, ecco, verrà fuori sicuramente quello che succede nel MICPR di Milano da da un compagno che si trova in questo momento dentro dentro quelle mura, ma speriamo, ecco, che al più presto ritorni in libertà. dei saluti, anzi salutandovi per questa sera vi ricordiamo solo mh, per appunto, migliaia chi ci ascolta da da qui dal Friuli e dintorni e eh, davvero domani Trieste davanti al tribunale ore 11 presenza solidale con stecco contro la videosorveglianza eh, per i prigionieri rivoluzionari, ecco. Ehm ricordo, ecco, di nuovo alle 11:00 in Foro Ulpiano davanti al tribunale Trieste venerdì 8 marzo. lasciamo cioè teniamo in sottofondo questa band che stiamo ascoltando, loro sono i Fukuoka e credo si dica così, non avrei idea del significato di questo nome, comunque è una band di Cuneo. Questo è il loro album d'esordio uscito nel 2019 Spaccati di vita quotidiana, band appunto Eh, che tuttora è esistente anzi l'anno scorso ha fatto eh, il secondo il loro album e comunque noi siamo agli sgoccioli con questa trasmissione eh, siamo proprio un, un po' tirati con i tempi questa è Zardins Magnetics in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle 21 e 30 qui dai studi di radio Onde Furlane da Udine e eh, oggi è giovedì eh, 7 marzo e la trasmissione viene eh, eh, condotta dall'Assemblea permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste e i nostri contatti se volete scriverci tramite posta elettronica è la mail libere tutti chiocciola autistiche punto org ripeto libere tutti chiocciola autistiche punto org oppure, oppure potete scrivere eh, in forma cartacea ad associazione senza sbarre casella postale 129 trieste centro 34 121 potete anche riascoltare questa trasmissione ma anche quella delle volte scorse e eh, nel blog Zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto Zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, salutiamo tutti, appuntamento al prossimo giovedì sempre qui da Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. E salutiamo anche chi vuole e po o comunque ci ascolta solamente il venerdì pomeriggio in replica sulla web radio Radiazione. Bene, ciao a tutti, il prossimo giovedì vi lascio con questi Kunenshi Fukuoka. Ciao a tutti.